Я впевнена, що Родий досі її кохає. Отже, з одного боку, я хотіла бути подругою Едні, а вона не хотіла бути моєю подругою. А з іншого боку, товаришувати з Христиною та Лесею я не могла фізично, хоча вони були їй не проти цього. Єдиним моїм приятелем був рудий, і тільки зараз з'явилася Еріка, незграбна, чесна і смішна Еріка, котрій до того ж не було де жити, і вона подобалася мені. Тому я не збиралася здаватися щодо Еріки. Рудий це розумів і дуже злився через це розуміння. Тієї ночі ми гуманіли до ранку з перервами на каву, миття посуду та туалет. Людей переконував мене, що Еріка повія, злодійка з і витрішкувата. Я наполягала на тому, що мені потрібна подруга, і що Еріка – саме та подруга, яка мені потрібна. Еріка не виходила з кімнати. Цікаво, у неї такі міцні нерви, чи вона зовсім нас не чула? Може, вона глуха? Так само глуха, як перфоратор, яким я люблю прикидатися, коли починаю вити. Бідна глуха Еріка. Дружба сліпої та глухої, напевно, це припало до подоби Віктору Гріго. Може, і його мій брат вважає зазбоченця. Хто знає? На цьому етапі я відстояла Еріку та її перебування в нашому домі. Але Рудею успадкував характер нашої мами, і тому я маю підозри, що він не здався. Рудей дуже вперта людина. Частина п'ята. Страховиська Еріки Еріка. «Я так розумію, що якщо Родий вночі не заходиться в істериці, як може чоловік так високо резонансувати, йому цілком до снаги замінити на оперній сцені Валентину Степову?» У мене вуха від його галасу болять, а доводиться прикидатися глухим. «Не вилазити ж з кімнати до того ж у його піжамі, щоб сперечатися» то він все одно не мовчить, він давить хропака. Я десь вичитав, що майже всі люди хроплять після того, як їм виповниться 30 років. Приклад Рудого дуже переконливий. Тепер залишилося почекати рік, поки і я стану 30-річним і так прислухатися до себе вночі. Приклад Рудого не може не засмучувати і не може не сприяти народженню цілих зрай лячних думок. Так само достатньо хропіти здатна тільки людина, в якої не має совісті. Я знаю, про що кажу. Як можна дожити до 30 років, щоб не зробити комусь або собі якоїсь гидоти, яка змушує совість ворушитися і заважає смачно давити хробака. Та це неможливо. Тому, Рудий, совість кудись подів, я так підозрюю, що він її комусь вигідно штовхнув. І хтось відчуває на собі тиск двох совістей, а Рудого не катує жодна. Непогано влаштувався. Визнаю, що коли не зважати на погляди Рудого та на його слова, жити мені тут подобається. Тут немає матері. Я не ходжу на роботу, бо мені здається, що я живу чужим життям, у якому немає місця в моїй роботі. Роботі того Еріка, котрий ще позавчора розпочав ранок ерекцією, а відтак уже цілих два дні поспіль її не дочекався. У дівчат ерекцій не буває. Шкільні книжки з анатомії в цьому сенсі нам не брехали. Це так зворушливо відчувати себе дівчиною, до того ж подругою такого небесного створіння, як Міра. Мабуть,